Agricolă. Dacă nu muncim cu un demn, ne promite bărăganul. Am dat secera ciocanul și am luat sapa de lemn. Sportivă. Sportului fiind fidele, ca gimnaste scunoscute, multe sunt neîntrecute când e vorba de inele. Unei dudui. Nu pot să cred întreaga viață că e o fată îndrăzneață. Și ca dovadă că îi sfioasă, mi-a dat o boală rușinoasă. Terapie Unii pacienți constată, la un simplu consultat, le-a trecut piciorul plat doar când au aflat de plată.